Так вона мовила і радо послухали всі її мови. Двадцять пішли до джерел, де вона у криницях темніла. Інші ж у домі старанно тоді почали прибирати. Потім і слуги Ахеїв прийшли і стали старанно дрова колоть. Тим часом жінки від джерел із водою вже поприходили. Згодом прийшов свинопас. Із кошари трьох кабанів він пригнав, із стада цілого найкращих. Випустив їх на подвір'я, попастись в кошарі чудові. Сам же він до Одіссея звернувся і мовив привітно. Гостю, чи трохи ласкавіш на тебе тут дивляться нині? Чи так же само, як вчора, в цім домі тебе зневажають? Відповідаючи мови в йому Одіссей велемудрий, хай би Евмею на них помстились богове за все те, що натворились злочинно ці люди нахабній зухвалі в домі чужому, не маючи сорому ані краплини. Так між собою вони провадили стиха розмову. Саме тоді підійшов козопас до них близько Мелантій. Кози довірні він гнав, що найкращій з цілої Атари для женихів на обід, ще й двоє було з ним підпасків. Під гомінким перед сінком вони своїх кіс прив'язали, сам же мелентій тоді Одіссеєві мовив глузливо. Що ж ти, приблудо, у домі тут будеш усім докучати жебрами цими? А чи не забрався б відсільти за двері? Не розминутися нам із тобою, я бачу сьогодні, поки моїх кулаків не скуштуєш. Вже надто нахабно жебраєш ти. Тож учти, і в інших бувають Ахеїв». Так він кричав, але змовчав йому Одіссей мудрий, лише головою хитнув, лихе, замишляючи в серці. Третім Філотій до них підійшов пастухів-розпорядник. Ялівку для женихів він пригнав і козлів найжирніших. Перевезли перевізники їх, що із суші на острів інших людей перевозять, усякого, хто прибуває. Під Гомінкий перед сінок худобу свою прив'язав він, сам підійшов до Евмея і почав свинопаса питати, що це за гість, свинопасе, останніми днями з'явився в нашому домі? З люду, якого походження може він похвалитися? Звідки він родом? Де батьківська нива? Злидень він справжній, а вигляд у нього вождячий державця? В мандри для горі й біди людей посилають безсмертні, навіть державцям могутнім нещастя вони напрядають. Мовивши це, привітав рукою він правою. Гостя сам же озвався до нього і слово промовив крилати. «Радуйся, батько чужинче, нехай тобі випаде щастя хоч на майбутнє, бо зараз біди зазнаєш ти багато». Зевсе наш батько, немає від тебе жорстокіших в небі. Ти не жалієш людей, хоч сам же на світ породив їх. Всякого лиха і болючих скорбот завдаєш ти нещасним. Потім мене пройняло, як я глянув на тебе, й гарячі сльози побігли з очей, коли я згадав Одіссея. Мабуть, і він десь так само в лахмітті. По людях блукає. Якщо живий і досі ще бачить де сонячне сяйво, а як умер уже він, і в оселю Аїда спустився, згадувать буду повік Бездоганного я Одісея, хлопчиком ще у краю кефаленським мене він поставив пасти корів, розплодились вони надзвичайно ні в кого. Більш не знайти череди іскорів таких широколобих. Люди чужі велять у поживу собі приганяти нашу худобу. Ні сина його, не соромлячись в домі, ані страхаючись кари богів, давно вже хотілося їм поділити державця відсутнього спадок багатий. Дух мій у грудях не раз тривожиться мислю такою. Дуже погано було б при сині господаря власнім десь в чужину до інших людей з чередою всією звідси піти, а ще гірше – з худобою тут залишившись, сісти й журитися тим, як чужі її люди марнують. Міг би давно вже до когось із інших державців могутніх я утекти. До такої вже міри це стало нестерпним – та сподіваюся все, що повернеться, може, нещасний і розжене женихів осоружних по їхніх домівках».